За що гостро глядом його прозвано? Такий у його погляд, що як зерне, то так тебе й пройме всього. А здорові, дядьки, що скажете? До вашої милості гості уклонились. Сідайте та кажіть. Хоч я припинився і так пильно на обох поглянув. І знаю, чого ви прийшли, та усе ж кажіть. Посідали. ноженко почав розказувати. Гострогляд слухав мовчки, іноді тільки покиваючи головою, мов потакуючи. Вислухав, подумав. Побудьте тут, а я піду подивлюсь. Пішов з хати. Дожидаються куми, і кожна хвилина того дожидання – за годиною, мабуть, здається, а знахар усе не йде та й не йде. Довго щось дивиться, мабуть, налегенька штука. Гляди, що скаже, пропало. Рипнули двері. Денис із кумом здригнулися. Увійшов знахар, сів мовчки за стіл, подумав. Так, так, так. Одна коняка була гніда. З лисиною на лобі. У вона! — скрипнув тонконоженко. — На передніх ногах мички білі. — Їй бо вона! Терешко аж зірвався на ноги, не міг висидіти. А знакар спокійно та байдужно казав далі. — А другий кінь вороний. Добрий кінь. — Ой, добрий! — вигукнув бідолашний хазяїн доброго коня. — Так, знаю, де твої коні. Можна знайти. — Дядько, будьте милосердні, скажіть де. Я вже вам не пожалію, — прохав Тонконошенко, стурбований надією побачити знову свої коні. — Та що ж, — байдужно, не поспішаючись, отказав знахар, — можна й сказати... Аби було за що. — Та я хоч і зараз ладен. Кажіть, скільки? — поспішався Тонконоженко. — 25 п'ять карбованців положи, матимеш коні. — Ой, це ж начебто й дорого буде, — зажурився Тонконоженко. — А коні ще дорожчі. Мабуть, за кожного рублів по сорок дав. За одного сорок, а за другого сорок і три. Отож, бачиш, а тепер ще подорожчали коні, то вже за їх не вісімдесят три взяв би, а може і сотню. І я ж не можу дурно робити, воно і мені стоїть. Та про мене, як знаєш. Устав і почав знімати з кілочків зілля та розкладати на столі, мов йому вже і байдуже про тонконожинкові коні. Жалко було Терешкові таку силу грошей давати, та бачив, що інак не поможеться. Спробував іще потолгуватись з гостроглядом, дехто і не озвався. Довелося витягати гроші. Не було з собою всіх, так де позичив ще у Так сяку двох наскладали, положив їх тонконоженко на стіл. Ну знахар мов і не глянув на них, «Сьогодні у нас п'ятниця», – почав казати. «Так, отже, у понеділок, як сонце зійде, підеш у чорний яр, знаєш? Там будуть твої коні стояти, прив'язані до великого дуба, що росте посеред яру, аж на дні. А як не будуть?» Несміло спитав Тонконоженко, бо йому стало страшно, а що як гроші пропадуть? — Кажу, що будуть, то будуть, — сердито відказав знахар. — А коли не імеш у то хоч і назад гроші забери мені однаково, тільки вже тоді і коней не побачиш. Тонконоженко злякався і змовк. Та нікому й словечком не пробовтнися, аж поки й додому коні приведеш. Тоді кому хоч, кажи, а скажеш раніше, то й коней не побачиш, і сам біди не менеш».